Y paro ratza. Esan bezala, orengoan musari buruz hitz egiteko aukera izango dugu Euskal Herriko mus txapelketako ba, kanporaketak, hanemenka jokoan baitira eta elduben hostiralean bidiatun eh, jokatuko da bertakoa, honen eh. inguran hitz egiteko ba, txantxangorri elkarteko, garikoitz mendoza dugu, okerez banago teleferoren beste muturrean, garikoitz, kaixo? Kaixo zuidea, doz Good night ba, ba, Esan bezala, e, bidiatuko kanporaketa horen e, da ostiralean ez da? Bai, gabonetan endaian jokatu zen bezala xaiako ikanporaketan, ba, bideatuko elkarteak riel karteak, ba, erabakidu ustarri honetan ogeita lauean, bideatuko herrimailako ikanporaketan tolatzea, ea horrela muz giroa zabaltzen den herrian, eta baita de ba herrimailako giroa ere, eta bueno, harratzalde gaba ondo pasa pasarezagun denon artean. E, xoldo izango da, baina goberatuko dugu, e, xoldo hainbat gune bituela, eta elkartea gela izango dela, ezta? Baina, Bai, ados, alare xoldora urbilgen den edo nor, hakin godu non egongoaren, ze, bueno, nipentzaten dut argi eta beste gauza guztiakan izango gara eta baitare ba, tabernako gizona ba, jakinaren eganean da eta, bueno, ongi bideratuko du jendea eta, bai, soldo edo betiko frontoiako gela batean izango gara baina erritarrek eta jokalariek errez aurkituko dute arazori gabe <hum>, e, Nabar Bendu berra dugu ba, bitxikerik isa parte hartzea eskertzeko e, antolakuntzak jokalaribako itzari ardo gotilla batean man godiola, baina e, zer egin berda ba, parte hartzeko? Arte hartzeko egin behar dena da, aus, lehenengo gogoa eduki, gogoa, gogoa hando pazartzeko eta musean jokatzeko. Eta parte hartzekoan ba, bi aukera daude, e, bat izan daiteke telefonoz edo mugikor batetara, frantxear portable batetara deitzea, edo bestelaan arratxaleko zazpidaretan azaldu eta izena eman. Hori bai, kontutan eduki behar da, izena ematerakoan, hogei euro ordaindu du ditula, bikote bakoitzak. Uh -huh. Eta zuk esan da bezala, ba, euskal herriko mus federazioak, partaide bakoitzari ardo botile bat ezkentzen dio oroi bezala, eta baita ere, ba, beraien partaideza eta euskaderikon mutxapeketa indartu eta sendotu dadin, ba, gisa. izan. Gokoratu behar dugu, e, bidiatu harrak bertakoak behar dutela izan, ez da, parte hartzaileak.? Ez? ez, ez, ez, ez da, ez. gutxiago ere. Mm -hmm. ez, ez, ez. Edo, edo zein jokalari herritakoa izan daiteke, gertatzen da herri bakoitzak, kanporak eta bat, edo bizan ditaketela, eta kaso honetan, ba, guk baimena jaso dugun ez mus federazioa gure kanporaketan zaikatutakoak, bideatu e, kanporaketan garaile bezala aurkeztuko dira, lapur di herri mailean izango den kanporaketan, baina adibidez, saian jokatu dugun edo nor. Enda herri izan da, eta ez badu, E, zailkapena lortu, saien oz, oz, oztatuan ospatu zenean, aurkitu, al, azaldu daiteke bideatukora, eta han dezake zailkapena, musean mm -hmm. e, ondo jokatu, zazortepitin bat baldin badu. Ondida, eh, Beraz ez, irekia dago edo zein jokalari, bai donibanekoa, bai berakoa, bai irungoa, bai endaiakoa, eta noski, eta eskartuko genuke bideatu gobar, nahi kotxoa azaltzea, hori mm -hmm. bai da besteak beste, ba asmoa. Ongi da, e, nola nahi ere gogoratuko dugu, bideatun badagoela muserentzako zaletasuna, e, urtean zehar nahi bat e, txapelketa edo e, beno, bat, topaketa ere antolatzen baitira, ezta? Ba, ni txatzen dut euskal gurri eskalerri guztian, bezala bai parraldean da bai egaldean muserako gogoa badagoela, eta egia da herri mailan beharra, bi elkarte normalean sortzen dituztelea mutxapleketak. Lehenengo izaten da, besta komitea, bilatuko azarroako festetan egiten duten txapleketa polit bat, eta baitare amabostan behin edo hilean behin soldoko ostatu berak eh, antolatzen ditu. Guk eh, jakinarra zineko genuena, ba, bueno, gure asmoa ez dela bakarrikan musean jokatzea eta herrian giro egotea, baizik eta euskal herriko ba, mutxapelketa sendotzea eta bueno, euskal herri mailan egiten ari den, hainbat bat eh, ekintzei ba, bultzade matea. Eh, gaurdatuko dugu kanporaketa hau, eh, kanporaketa hau edo honen e, gidaritza biratuar batek eramango duela, ezta? Bai, e, gure ikartea txantsangorriko oso posi dago, ze, eh, multazpliketa hau antolatzeko urtea generatzen ama pentsa eta pentsa, baina aurrengoretan sorta izan dugu patikulazitik aste jaioarekin topo egin genuen, eta gure ideea proposatu ondoren e, berako nartu zuen, txapelketa honen zuzen eramatea eta berari esker, ba aurrera izan dugu zeguk e, lagundu, laguntzen dugu albideak eta baditugu horretarako, baino argi dago berak badakila txapelketa bat nola antolatu eta lanaren e, zeitasun ahondiena duen zatia, ba bere gainer hori dela berak eramango duela eta gu oso posigo dela berarekin. Uhum. Eta eskertzen diogula. Mm, bai, eh, azken puntu bat gogoratu, ba bideatun eh, salkatuko Litzakenak, e, zein urratxe Mangolik juzke gero txapelketan? Bueno, lehenengo gauza zan behar dena Bein bidiatun zelkatu eskero Ez dela berriro ordaindu behar urrungo kanporaketetan parte harteko gori izan Dezala jendeak, hau da, partei debako itzak Amar euro eta bikoteako gehi duro Bein ordeindu tagero, zelkatu eskero Hortik aurreroko guztia doain da eta egin beharko lukena da ba otsailerrdian herrialde mailan hauda lapurdi mailan izango den kanperaketako aurkezteko es, eskubidea lortuko luke eta beraz ba mus federaziotik e, deituko dituzkete bikoteak ba otsailerri aldean herrialde mailako kanporaketara azaldu daitezen han ba beste herri txikietan eta herriandietan jokatu diren da sailkatu diren jokalarien eta taldein aurka jokatzeko nire informazioaren bera, uste dugu herrialde mailan hauda lapurdi mailan jaio estatuan izango dela, oda, endaia bertan izango dela Herrialde Mailako sailkapena. Uh -huh. Eta behin hor sailkatu askero, ba, e, Euskal Herri Mailako ba final handian azal lugarko litzateske Beñafarrako eleetarrian martxoaren lehenego edo bigarren asteguruan. Beraz, uh -huh. ikuste ekintza interesgarria dela, eh, Mus Federazioa laguntza asko eskeni dizkigula, patxikula fiten ba Idaritza eskertzen dugula eta, bueno, egia da ere baita antxangorri elkartea, ba, bueno, alduen neurrian laguntzeko prez dagoela eta ea denon artean, eta baita antxeta herratiak eta horrelako beste laguntza eskenea izkibuten guztien artean, ba, ea, ngutxienet, txapeketa, zintzo, ondo eta posik pasatzeko gaigaren, eta gure herrian zailkatzen diren, baia ea, alduten urrutien irizten diren. Ongi da. Beno, ba, guztiak eta xetasun guztiak eman bitugu, baina e, zalantzaren bat beste daukanak gogoratzeko dugu ba, webune bat ere baduela, Eusko Larriko Muse Federazioak euskalerriko muschapelketa.org, eh eta bertan, bueno, ba, xetasun guztiak eh e, topatuko dituzuela, ba, Gariko Hitzmendoza eskermilla, ja, eh, guren izateagatik. Bai. Alare gauzatxo bat nahiko nuen bai? izena lehen aurretik emango nahi duen hor behitik, emango nioke mugikor bat horra nahi duen deitu, ba, setasun gehiago jakiteko, web horri aparte, bai, eta baita ere aldeza aurretik izena nahi badu. Eta mugikor hau zenbakia da 06 6 0 6 6 6 0 6 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 Ongi da, ba gariko hitz eskermila, eh, ura izategatik. Ba, eskermila soilan zeta irratia, go baino lanobe 20 ari sareta. Ba, eskermila. Ondo izan. Vale, ba ondo izan Agus.